Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till ännu ett avsnitt av Spoilervarning! Yes! Direkt från graven till dina hörlurar, här är vi. Ja, vi spenderar min sann inte tid på, på att vara ovanför jord här inte. Men alltså, som ni säkert märkte från de här väldigt smidiga anförandena så ska vi diskutera kring Tomb Raider. Mm, Tomb Raider. Ja. 2018-versionen måste väl framhålla. Det blir ju lite rörigt. Ja, en film om att dejta personer som är mycket äldre än vad du är. Ja, exakt. Det. Och eh, mm. nu så, så är vi ju medvetna om att eh, utgående från internet och större delen av eh, biobesökarnas reaktioner så är det viktigaste med den här filmen trots allt byststoläk någonting som ligger väldigt varmt mm. vid våra egna hjärtan det, är ju, det var ju nog otroligt svårt att fokusera nu då eftersom nu Alicia Vikander, vår nya Lara Croft, inte hade så otroligt välformade upp ypperliga byst som nu då tidigare Angelina Jolie och hennes pixelförfäder. Men ja. anyway, om du har åsikter om Lara Crofts nya bröst så kan du skicka dem till triggervarning.gmail.com Näsla dig till konspirationsteorin om att ju mindre brösten är, desto sämre film blir det. Mm. Och om du vill hashtagga dina bröst så då kan du skicka in till oss på Twitter att triggervarning1 Mm och vill du bara liksom posta fina bilder av dina egna majestätiska bröst vi diskriminerar inför kön överhuvudtaget. Så snälla snälla, sätt dem på vår fucking Facebook-sida. Triggervarning också. Det skulle mm. biffa upp stället rejält. Ja, det gör åtminstone konsekventa. Mm. Men, men jo alltså vi, vi bör ju kanske starta med att säga att den här, den här Tomb Raider-filmen ju är del av den här rebooten eller den ska säga, nya visionen av Lara Croft mm. som egentligen startades år 2013 i och med, i och med det, det nya Tomb Raider-spelet. Som också och det, det Raider. en, Ja, precis, jo, precis. För att göra det svårt för uh, framtida arkivarier. Mm. Andra Tomb Raiders. Ja. <laughs> oh snap ja. Ja. <laughs> ja. Men, men, ja, värre alltså... blir det sen när försöka försöker arkivera mina och Nikolajs cinematagriska utsvävningar men vi kommer idag vara womb raiders <laughs> oh damn uh, ja det, <laughs> det är liksom <laughs> Tack för att ni kom. till en biograf nära dig jo jag tror det bara liksom en vecka eller två till att det faktiskt börjar komma in anmälningar om att vi måste sluta med det här men det är Nikolaj som är äcklig. det vill jag bara framhålla ifall Konstapeln lyssnar. Okej, <laughs> jag tror att Konstapeln lyssnar. Jo. Äh, åtminstone om man funderar över våra det. Men okej, okay, alltså, äh, grejen med, med det här var ju då att det, det innebär ju en stor förändring rent så här äh, speltekniskt sett. då mm. där spelet antog ju en mycket annorlunda liksom, form. Uh, men också det att Lara Croft-karaktären genomgick en stor ändring i design. Mm. Uh, till exempel det att karaktären föryngrades rätt så mycket. Uh, även om Lara Croft har väl inte någonsin varit av en specifik bestämd ålder. Men, men jag har åtminstone haft intryck av att det tidigare har varit frågan om en i högsta grad ändå en, en vuxen kvinna. No, uh, nu har jag ju inte spelat de här nya spelen och knappt de gamla heller. Men, mm. ja, men att liksom om man ser på Lara Croft som liksom som spelkaraktär så yeah. brukar ju det allmänhet anses att Toby Gard är den som har varit mest involverad med att skapa hennes utseende. Uh, och, okay. och Jag menar när The Tomb Raider kom så fick liksom Eidos och liksom de här skaparna väldigt mycket kritik då för att hon var som så oversext. För att hon var ju i princip mm. en samling polygoner med stora tuttar och stejap som sprang runt och sköt på dinosaurier. Ja. Och <coughs> jag hade aldrig riktigt liksom sett det. Um, kanske uh, för att no, så såg typ alla kvinnor ut på den här tiden och det var liksom så polygonfackat. Om det var någon som zoomade in på hennes rumpa eller bröst och satt och feppade då. Så ja. det är med sad än någonting annat tycker jag. Um, mm. men, men senare så ju ändå Lara Croft Blivit någon slags symbol För just som så här Female empowerment Att inte ja. var ju någon shit inte. Hon var ju där och var liksom lika kapabel Som vilken manlig action actionhjälte som helst ja. Men just den här spel, Spelvärlden Är väldigt komplex uh, Vilka är ju nu då Många moderna Den moderna publiken och framför framförallt många spelmakare Med något referens till förra Veckans, eller vad det är förra veckans, no, tidigare avsnitt som till exempel Ready Player One inte riktigt förstår. Att just den här designen, uh, att göra henne lite och så kanske ge lite distans till vad som händer. Mm. För att det är kanske ganska jobbigt, men för normal kvinna nu blir så endast sliten av en dinosaurie eller faller till sin död. Medan, jag menar, det är ju samma sak, liksom om man ser på karaktärer som typ Great Us of War och liksom så här, att de är ju... De är nog lite overdevelopt kanske, den här ja. ultrareality har som inte så mycket plats i action-äventyrspel kanske. Ja. Men sen när man relaterar det till den, den stora skärmen, det, det översätter mm. inte alls särskilt bra, the big screen, bioveto, ja. så då måste mm. man ju kanske ge det lite mer eftertanke. och att ja. Angelina Jolie, en väldigt vacker ja. kvinna, och inte heller mm. hon har de största brösten, i hela världen, men, <coughs> men nu var ju Angelina Jolie tolkning av Lara Croft för, jag nämna brösten därför att det är brösten som alla fokuserar på i spelkaraktärs Lara ja. Croft mm. uh, men hon var ju nog definitivt oversext jo uh, oh. det som jag ska nu då säga med en återkoppling nu då till Tomb Raider 2018, som jag ja. och Nicolai har myst med här kvällen. Mm. så att Alicia Vikander så hon är ju många saker. och Hon är en väldigt vacker kvinna. Men hon är inte oversext. Tyckte jag. Att liksom, om man vill säga att hon är oversext. Så skulle man kunna säga att nej, men hon springer runt i en smutsig topp. Större än av filmen. Men inte ja. men tyckte jag på den att Det inte kändes inte som att hon var i den här toppen. För att vi skulle få stirra på henne mer. Att snarare var hon ju på nej. ett klimat. Där det skulle mika sens att hon var klädd så här. Ja. Så, Precis. varför fan skulle springa runt i någon fucking parkas bara så vi inte skulle kunna säga ja. henne? Nej, Nej men, men alltså, ännu om man tänker på det här: alltså den här kritiken. vi mm. har faktiskt läst att, från en, en an, fantastisk användare på Twitter tydligen, som han sa att det är svårt att känna sig riktigt äh, liksom med i den här filmen, att riktigt leva sig in. I mm. den här storyn. För hon har för ett tillräckligt stort ut där. Ja, ja för ja. att Alicia Vikanders bröst inte är tillräckligt mm. stora. Ja, för det. att hon då skulle spela Lara Croft. Men, men där kommer man ju till alltså, jo, i, i tidigare spel, liksom. Om man nu bortser från det första spelet där hennes uh, polygonbröst ju i princip var trianglar. Mm. Det, var, det så det bara så fånigt ut. Uh, för att, ja, men, men hela den här grejen liksom, eh, på något sätt så tänker jag ju att med tanke på vad Alicia Vikander i rollen av Lara Croft gjorde i den här filmen, den akrobatik hon gjorde. Och ta för mm. övrigt den akrobatik som Angelina Jolie version utförde då. Så ja, ja. Jag, jag vet inte liksom, jag har lite svårt att se att på vilket sätt, <laughs> liksom, om de då ska springa omkring med liksom dubbel D-storlek, mm. liksom, så jag, jag ser liksom det skulle vara, vara en extra fara för dem egentligen. Att uh, om de då ska springa omkring med en, med en topp som ännu liksom riktigt exaggerate, överdriver den här aspekten. Mm. För det finns ju en risk att då de då ska utföra den här akrobatiken, det är precis som knockar sig själva. Liksom. <laughs> att liksom, att liksom Lara Croft, liksom, de, den, den modiga äventyraren, liksom, för att när hon blev utslagen av sin, sin hög, sitt högra bröst. och det är så här, liksom, att, Really? Really? <laughs> No men, altså, för att vara hänt äl, jag skulle gärna säga det, bara för att det vara roligt. Ja, fatality. Ja, yeah. fatality, <laughs> Äh, men, men, men, men okej okay. alltså jag, jag personligen förstår inte den här, den här grejen hur, hur lite förstår man av den här liksom karaktären i sig om man anser att herregud att liksom brösten, storleken är det enda som liksom gör att om man tycker att det här är en bra story eller inte, då är mm. du kanske att titta lite på felsortsfilm okej, okay. no, men alltså fine, uh, jag, jag tycker inte om jag att egentligen reducerar Um, skådespelare bara till sina fysiska attribut. Mm. För det känns som mm. okej okay, men, men liksom jag, jag är medveten om hur, hur film fungerar och jag är medveten mm. om skulle säga, publikens förväntningar och därav då filmindustrins äh, ja. krav på det. Så att intresset är ju fula människor på film om inte liksom specifikt nu ska vi ha en ful människa här. Uh, mm. jag, men alltså du, du, du sätter folk som typ Nick Frost nu då, som den här ja. uh, pantbutiksägaren ja, Och han är ju den vackraste mannen som finns. Men att, tanken är att han ska ju vara rolig. Då. Ja, ja. Så här. Um, men men liksom, om du tar Alicia Vikander, då, som är en väldigt vacker svenska, kan vi väl framhålla nu då. Mm. Det är kul alltså. Så mycket, mycket svenskar i modern film nu för tiden um, mm -hmm. så att, att är hon en ful människa? Nej, hon är, hon är mycket vacker uh, att, är hon en skicklig skådespelerska? Jag tycker det uh, mm -hmm. som, nu har jag inte sett så mycket med henne i faktum att jag tror jag kan inte dra till mina att jag sett någonting eller jag vet att jag har sett någonting hon har varit med men inte som en mer framträdande roll jag tycker ja. att hon gjorde ett bra jobb i den här filmen som så sitt. jo, med det begränsade material hon hade att arbeta med vi kan tala om det ja. en stund men just att jag förstår att den moderna biopubliken så klarar inte av att se ska vi säga normala människor då, vilka i filmtermer fula människor göra någonting men vem orkar med det så de måste vara superhotta och snygga och oversexta men men här grejen, liksom, hon, liksom om du vill ha någonting vackert att titta på, så hon, hon är ju där. Hon är ju vacker. Varför måste mm. hon ha så mega tuttar? Det bäcker ja. ju ingen sens. För jag menar, hela den här filmen är ju på något vis en kärleksaffär i parkour. Och, att, mm. liksom, och jag, jag är säker på att det finns kvinnor där ute som har liksom jätteballonger som gör liksom avancerad parkour. Men utan att trigga någon, det måste nog vara mycket, mycket svårare än om du liksom kanske mer att byggd. och har kanske lite en aning mindre bröst. Ja. Jag, bara, liksom, jag tänker bara på tjejer jag känner som är liksom, väldigt generöst låtade av naturen så att säga. Jag menar, fuck, de har ju liksom ryggont och problem bara att liksom, gå i sitt mm. dagliga liv. För att det är så liksom, mammut tissare. Liksom, Helt fucking in the way. Och när jag liksom har någon över ut och springer med tjejer att känna. Det finns tjejer jag som har typ bärröst. Och som är liksom klagar av att satan de här grejerna är i vägen hela tiden. Och liksom fucking yeah. sportbär och hit och dit. Och så här. Uh, so, jag förstår. Alltså nu, det här är en väldigt låg punkt i programmet i vad många andra skulle konstatera hela mm. internetpodsfärens laga punkt i och med programmets existens. Men jag anser en lagpunkt och vi måste ändå devotera tid att diskutera en skådespelare ska ha specifikt byststoläk för att kunna justifiera liksom varför filmen är på ett sätt eller ett annat sätt. Och jag tänker mm. ta en ställning och säga I mean, fucking liksom closet nerds, Jesus Christ, om ni inte klarar av att Lara Croft inte har så att tripla trippla liksom bröstimplant. så som liksom, seriously. Liksom sluta runka och liksom försök nu utvecklas som människa. Ja. Jesus fucking Christ! Ja. Det här är en ganska ja. crap film. Men av helt andra orsaken att Lara Croft inte har tillräckligt stora ja. bröst. Ja. Men ja, tack, tack för det anförande. Uh, det här, men ska vi då gå över till att faktiskt då fundera över att säga, filmens story. Nej, du vill inte diskutera men... Alicia Vikanders bröst med. Nej men, jag, nej, men jag tänker liksom för att nu... Jag, jag, jag tycker att vi har, vi har ju sagt det som vi har att säga. Ja, att men, säga. men nu slutar ju folk lyssna nu när vi inte diskuterar jag vet, Jag vet, men det är nu som vi då ser vem som faktiskt mm. vill lyssna på det här. Okay. Vem som men, men ifall Alicia ja. lyssnar och det är, slår jag vara dem att hon gör så kan vi säga att Alicia... Vilka vackra bröst du har. Perfekta Lara-kroftbröst. Croft så, så jag tar i mansgrisperspektivet här nu. Att jag som man har ja. rätt att, att ha en åsikt om ja. skådespelarinnas bröst. Vem behöver ta hennes skådespeltalanger i åtanke? Okej, okay, nu vill jag höra ett ord till om de där jävla brösten. Enough. Ja, precis. Okej, okay. okay, bra. Ja, men alltså, som sagt, det här, den här filmen baserar sig väldigt långt på det första nya Tomb Raider spelet story som du har spelat. Eh, jo, jo, alltså jag har spelat så väl den nya Tomb Raider från 2013 som eh, fortsättningsdelen Tomb Raider rises från eh, 2016 I guess. Ja. Ja, alltså det ja, det generiska namninstitutet namn ringde. De vill att <laughs> någon ska stänga shoppen omgående. <laughs> Ja, alltså det, det är så sant. Men all, för det Tomb Raider Vengeance. Tomb är... mm. ja. Raider, the, the tomb fights back. Ja, alltså men grejen är att den, det, det här var liksom... Uh, vi, vi har ju då uh, Lara Croft som uh, livnär sig på att uh, vara cykelbud. Mm -hmm. Egentligen. Ja. Uh, och, och det där jobbar för Londons version av Food i guess och, och, Jag bara vill och, säga att, liksom att ja, ja. Okay. Nej, för, Fortsätt, jag kan väva in det sen mm. Okej okay. mm. ja. men, men hon jobbar med det här och, och Hon har då svårt att Få, få tag på pengar klart och, och så kickboxar hon på fritiden I guess ja, Men, som men man grejen brukar. är att är Jo, precis och, och alltså Saken är den att hennes far har försvunnit För, för sju år sedan Dominic Och, West! Hon, The Wire! Ja. Shout out! Yay! Ja, precis. Ja. Även om man inte kunde tro att han var från Baltimore i den här filmen. Nä. Äh, Nä. Jag undrar mm. hur han kunde få en brittisk accent. Att... Ja, ja han, han, är nog, han är nog bra. Han är mångsidig. Han, han är nästan som Idris Elba. Nästan. Ja, nästan. Mm. Äh, men, men grejen är att, alltså, äh, okej, okay, hennes far. Spelad av Dominic West då har, har försvunnit i tjugo år tidigare. Uh, så det verkar då som att så gott som alla andra uh, anser att han Into är... Into the West. Yeah. <laughs> <laughs> men, well. men Lara själv vägrar då uh, sluta tro på att han, han är någonstans där ute. Mm. Och, och, liksom, och sen då hotas det då med att plötsligt att all den förmögenhet som hennes far hade äh, som plötsligt skulle försvinna om inte hon skriver under prompt det här. Uh, Okej, okay. uh, alltså um, ja, nu, nu, nu, ja, nu, men, ja, nu, nu ja, tänker jag stoppa dig en, en aning här för att nu, mm -hmm. liksom, nu börjar vi stappa idioter in. Så de börjar med att etablera då. förstås då så finns det liksom en introduktion för att alla filmer måste börja exakt likadan uh, och, ja. att, och att liksom så vi får veta om den här japanska dödsdrottningen som finns i någon tub någonstans mm. och, ja, på en ö som inte finns på något kartor ja för att ja. det är ju 2018 och kartografi är ju någonting, någon häxkont som inte existerar mm. Och, äh, när vi först får träffa Lara Croft så är hon en ring och liksom kickboxas då mot äh, en annan tjej då. och hon mm. får lite stryk och sen tappar hon ut äh, mm. och de, de var väldigt noga för att jag sa tidigare att den här filmen tycker inte oversexa henne mycket. Men de gjorde en väldigt stor point med att liksom filma liksom hennes lår och hennes liksom så här. Ja. Så att Man skulle som väldigt, väldigt snabbt få säga att okay, den här Lara Croft är liksom ripped. Den här Lara Croft ja. är liksom atletisk. Ja. Så här. Och det var den ja. enda som den här scenen var där för. Mm. Uh, och att liksom och, och sen så liksom får jag följa henne då liksom som cykelbud. Då. Ja. Och, stuff. och att liksom jag antar hon fick cykla liksom det var någon sen där hon skulle liksom cykla under ett gäng där som de hade ja. en sån här läge för pengar ja. och jag antar ja. då att man skulle som etablera att hon var ganska atletisk inte bara att hon ja, och, och, och det att hon spelar inte alltid helt enligt reglerna I guess so ja. uh, men mm. igen det var liksom så här, okej, okay, why och sen fick vi veta då in i filmen att nu är hennes far varit död så länge om inte hon skriver under då att liksom han är död att hon övertar det ja. här så då kommer ja. hela företaget att gå och säga, why? Ja. Ja. Ja. För Karas aldrig. Uh, men sen så börjar man funda, okej okay, så hennes farsa har varit bort i 20 år och man ja. blir aldrig klar, men hur gammal är Lara Croft här? 20? Är hon 30? För sen i något ja. sätt, känner i filmen när hon träffar hennes far som fortfarande lever spoiler, så um, så frågan, vilka colleges liksom får du till? Så så där, ja. Ungefär som att hon skulle redan vara färdigt utbildad och sådär. Ja. Uh, no, för när man ser den här fasen, då verkar hon ju vara en flicka på typ, typ 11 till 13 eller någonting. Ja. Om det har ja, gått 20 år så in, har man väl gått ut college när man är 20. Men hon är Lara Croft. Ah, okay, så. Nej, men ja, så väl du där igen så där man måste. What the fuck are you talking about nu? Då liksom, måste man bara hitta på shit ja. igen. Och ja, jag tror när jag lyssnar där programmet är hur den här diskussionen snart kommer att gå. Men anyway, <laughs> låt mig fortsätta. Så, mm. så vi är tabt att hon är atletisk och allt det där. Då. Men ja. sen liksom den här kraftfort. Om, om hennes fara borta nu då. Vi inte har kommit tillbaka. Ja. Varför vitt du skriver du inte bara under? Att liksom, om han ja. kommer tillbaka och fortfarande lever. Jag är säker på att han får det tillbaka. Ja. Att ja. Liksom, inte ändra det ju någonting. Inte var det någon som sa att. Okej nu måste du sälja företaget. Eller liksom. Ja. Nu om du skriver under. Så, så liksom kommer Miao Miao kattfabriken. Kattmatfabriken att gå under. Alla katter är hungriga. <laughs> och det är ditt fel. <laughs> <laughs> ja, varför håller du på här. På något svettigt gym. Och liksom som du inte ens kan betala och sen springer ut Nej. och levererar mat. Vitt du bara ta ja. över företaget, ta lite pengar och så kan du fortsätta läsa efter din farsa. Men som ja. så här att why you do this? Ja, ja men, men det var ju det att hon, hon som beskriver skriver här att hon är, hon är fiercely independent, alltså ytterst, ytterst självständig av sig. Ja, hon är dum i huvudet, okej. Okay. Ja, så, så, så hon hon tar inte emot någon, någon annans pengar inga ja. almosar här. Men det är ju hennes men... pengar! Ja, det... ja, alltså, men, men jag, jag tror att vi ska inte fastna för mycket på, på den här specifika. Nej, nej, men det är ju som att säga liksom, ja. att, oj nej, mamma får i Vasa ja, kan ni ta med en och kaffe innan hon kommer hem? Lägg mig att hon kommer hem. Och, att... Ja, alltså, you, you make a lot of ja. sense. I'm not saying you don't. Ja. Ja. Nej, no, men ja. det är just det här, liksom, att, det känns som att om du har en kvinnlig protagonist Ja. Så då finns det vissa saker som hon måste göra i en modern film. För det första, om en man säger att henne att inte gör någonting så då måste hon göra det. Ja. Ja. Bara liksom på pinchismen så för att liksom att vara vilja stark och att vara som uh, stark och empowered är exakt samma sak. Men du är ja. bara en fucking snorunge. Men om någon säger att i sin kanten är den är full av liksom fucking giftormar som där har och är bara och så. nej. Och så går du över där. Så där är du dum mm. i huvudet. Det har ingenting ja. att göra med att du är källständig eller stark kvinna. Ja. Det är bara att med, du är helt säpe. Liksom, Don't do ja. it. Och, att, ja. och så är det där hela filmen. Folk säger hela tiden att henne liksom, saker som Mika Söns. Och, ja. och så gör hon tvärt emot. Mm. Varför ja. det? Och jag, vi vet ju att mm. det löser sig i slutet. För att guess what? Hon är protagonisten. Jo, jo, jo. Men, jo men, liksom, men, det där, men det är dumt. det är ju inte något specifikt för den här It, nej nej men liksom, man, man kan ha så många liksom, man har manliga karaktärer i andra filmer hela tiden, där folk ja. säger de saker de ska göra och ja. att ibland så gör de här för att, det makes sense men vitt och bara ja. för att den kvinna så måste hon vara tvärt emot satan hela tiden mm. för att annars då så sitter väl alla kvinnor i publiken och säger, Jaha, vilken satan satans film. jag gör precis vad jag vill jag inte ska jävla man bestämma över mig utom alla män i mitt liv <laughs> som är som att, men vitt och hur är ju liksom det är som, vem gör så här, ever ja mm. yeah. men men det där, om vi om vi då fortsätter, för jag tänkte ännu beskriva den här resten av plotten okej, okay. utöver liksom den här, den här specifika fadesen med det här företaget, den här ekonomi och juridik, I guess, så uh, okej, okay, hon via, via då olika förvecklingar så hittar hon en, en person som, då kan, som går med på att föra henne till den här ön som inte existerar. Vänta, vänta. Nu, har... glömde bort en viktig bit. Att I och med att hon tänkt skriva under den här grejen så kommer ju en advokat och gav henne något kinesiskt liksom, äh, fingerpuss. Ja, bara. det är sant. Ja. Så att hon hittade... Som egentligen skulle ge först efter att hon hade skrivit under. Ja, men det hittade inte henne från att ta den och bara springa iväg utan Nej. att skriva under. Uh, ja. och, liksom, och sen förstås as per usual i, i kroftherrgården liksom så i faderns grav så finns det ett stort hemligt rum ja. uh, och liksom där finns det en massa forskning då, liksom, och, som ja, som han och han redan här så börjar man mål... ju liksom zona ut lite ja. att, mm, ja. Ja. Mm, ja. Ja. Ja. men det här, det här är något som liksom just togs in i den här nya, nya versionen av, av, ja. av Tomb Raider ja. uh, en skillnad dock Direkt som du redan sa: Pappan är vid liv. Liksom, woohoo. Det, det, är ju liksom, det är ju The Big Reveal där i den där filmen. Men, no. men, men i spelet, på vilket det här väldigt baserar sig i den här storyn, där är den där pappan död. Det, är liksom, det, det råder inget tvivel om det. Men vad jag det, i... det man vet, det man vet no. i det första spelet är att han har begått självmord efter no. att han, liksom, hans uh, anseende inom. Mm. inom liksom, vad ska vi säga inom akademi den akademiska världen har, har gått till botten. Mm. Men jag så, tänkte så vad sa jag, var mm. jag i spela att han liksom, han var ju egentligen bara typ en mope pant som sen in och kör där bara it all. Men här så liksom jag menar de pushar så fucking hårt på liksom yeah. west so we can dash liksom I love you daddy Förhållandet. Ja. i något som idag det som att ah att de liksom för inte gången måste börja göra sina fucking liksom som liksom djupa empatiska handpussar och yeah, yeah. we get it vitt ni älskar varandra super please yeah. liksom för fucksake om ni inte faktiskt ska som länge ner är på golven och Vito bara do it mm. stopp yeah. liksom please yeah. honest to god yeah. man och, att, <laughs> yeah. och plus att liksom jag bara säga för att för mig spoiler som fadern offrar sig i slutet ja. för att han ja. har fått liksom AIDS eller någonting. och att ja. man är som ja. det finns så fucking ingen point att fadern läver den här filmen för att efter att hon ja. hittar honom på den här fittön Litt om, ja. om sida kommer. Nikolaj berättar mer om. Bara en liten stund. Så liksom, Han gör fucking ingenting. Han är bara där. Lara Croft mm. liksom, öppnar alla portar, ja. Lara Croft fixar alla fäll. Ja. Och Lara Croft löser biffen. Han är Vitto bara ja. där så att han ska få dö igen. Så då blir det blir han sista stund, ja. Oh no daddy no. Och man är som. Mm. Ja men Vitto vi har redan haft de här scenerna. När hon ligger där och liksom. Ja. Det bara rinner ur alla hål. Liksom, nee far nee om att Vittu att liksom han kommer hit igen. Jag menar, finns det någon idiot som inte fattar direkt när Så han såg honom? Yeah, no, he's not getting off the island. Så det är som, yeah. what the mm. what are there for point med det här? Mm. Ja. Mm. ingen point. Ja. Det var bara någon som sa ja. hey, Skulle inte vara bra om vi pusher nåna dotter och far grejen hårdare. Jag vill se tora Vittu. Kan ni gro ännu mer? Mm. Som vittus ja. Inhalera lök vittu, i ögonen, jag vill se det rinna Och <laughs> så Oh God. Ja, ja, jag, tror, jag tror säkert ja, liksom, men, minst att ni har att 10-15 minuter av den här mm. filmen När liksom fucking Vikander och Wes bara står <laughs> mm. <laughs> I love you, I don't wanna go Oh daddy, oh daddy uh, I love you Och så håller Ja Men, men okej okay. så, så ja, jag håller med om den här att att, att, att säga, pappans roll är onödig där. Mm. Det, det det liksom de, de ändrar ändå på det sättet vis mycket. för att, så, ja, Du sa att det, det var det där superzombieviruset. Äh, mm. ja. för, för det är som de flesta, både spel men också filmer. Äh, så är det att den här slutgrejen. Det antyds att det skulle vara någonting övernaturligt. Och sen, men sen är det... Det då en över, sen är det en övernaturlig sjukdom så att säga, som nu bara gör att alla blir jetteare zombie och det är så fucking weak, ja. att, they, so they? fucking weak sauce att det är fucking weak sauce att jag liksom äh, det är riktigt så där liksom nonsens att liksom ja yeah, det visar sig att det var liksom sumpgas och liksom ljusvänner yeah. alltså, fuck you fuck you och det var hela den här alltså, grejen i spelet men för det första, det de kommer till en ö som i princip då ingen annan kommer till så det ska vara så gott som omöjligt att komma dit ja. mm. de nämner en gång i, i filmen att, liksom att ja, det är farliga strömmar där omkring och så mm. råkar det vara en storm när de, när de då kommer dit och det blir de, de då skeppsförlista där utanför mm. den här öen ja, de passar alltså, sig direkt på ön och ja, för övrigt ja, rakt någonstans. in i liksom det här huvud team. Ja, ja Trinity. Ja. No, <laughs> som, men... som egentligen inte alls fanns med i det första spelet. Men anyways, så uh, i, i spelet story så visade det sig att den här ön är så gott som konstant omgiven av stormar. Mm. Och allt det där kopplas till denna samma uh, hi, himiko som då de jagar efter både i filmen och i spelet. Mm. och, och, och, och är goda nudlar. Ja, alltså, och där Himiko är i spel så har hon kontroll över vädret där mm. lokalt sett. Vilket betyder att eh, det är hennes, hennes liksom, kropps närvaro som gör att det, det är så att, liksom, tumult konstant där omkring. Och det har varit så under flera hundra år var Varpå liksom i princip alla som har försökt komma dit så har blivit så gott som avklippta från omvärlden. Mm. Och sedan sakta men säkert har gått under. Där. Mm. Och jag tycker det var, en, det var för mig en riktigt liksom, okej, okay, bra. Liksom att Okej, okay, nu är vi inne på det här övernaturliga, liksom Fine, go with it. Jo. Jag förklarar denna saker. Men nu var det så fort de kom dit så var det hur fint där som helst. Så de skulle kunna ta en helikopter och flyga dit. Vilket de sen gjorde när de skulle därifrån. Jo, inte det, det är inte så Det för fan jag, var någon fast den 20 år. Jo, jo. Men att det är igen liksom den där Modified Eagles grejen. Att, liksom, jag slår ja. vad om att, liksom 90 av alla filmer vi ser idag, så, är liksom, huvud, liksom, så skulle inte kunna, liksom förminskas till, liksom en 15 minuters plot och det är alltid samma grej. Men varför flög ni inte idag. Ja. Det är alltid samma fucking grej. Av någon anledning så kan inte sätta någon liksom komma ihåg att det finns faktiskt flygmaskiner i den här världen. Ja. Och det är ju extra ja. dumt eftersom det är fucking exakt så de tar sig därifrån! Ja. Så man är som, ja. Och inte finns mm. Ja, och det är just det här att liksom, okej, okay, fine. Liksom för att riktigt nu stressa tid här. Ja, men Lara Croft hittar någon fucking grej i den här liksom graven där hemma i liksom craftmanner Sen far hon till liksom fucking Japan och där så jagar hon runt med Japaner lite. Och sen så hittar hon, det är typ den enda Japanen som talar perfekt engelska. De far ut i en båt, sprider en storm och skastas om till Och så tastar man huvudantagonisten. Och Walter Goggings jätte och skjuter folk i huvudet. Och liksom, ja. och... Uh, och han har, liksom har typ någon telefon och åker i taket och de har varit där i 20 år. Mm. Att det, det, är just där att det är alltid de bästa LEGO-soldaterna evil empires yeah. har. De är som yeah. sådär, att, sure, vi är på den här ön. och liksom har typ mm. random liksom asiater att, liksom, I don't know, hugga sten, yeah. I guess. Och tills yeah. de inte orkar längre, då skjuter vi dem. Yeah. ja mm. äh, vad gör ni annat här i 20 år då? då vi, äh, mm. Evil, I guess. Ja. ja, och vara alltså den, här, den där 2 månader, då ska jag kanske... Ja, ja okej. Okay. Ja. Men nä, ja. tjugo år, det är länge. För så har ja. länge har var ja. varit bort. Och pappan är det, no, snart? Ja. Han står i en grotta och är crazy. <laughs> <laughs> uh. det är men, men, men alltså det, det där är någonting... En, en till sak som störde mig, egentligen också med de nya spelen, Men också i den här filmen. Nikolaj. Jag tittar på klockan. Ja. Va? Jag tänkte bara säga, liksom med den här helikoptergrejen, ja. att liksom uh, så det här allt det här har de gått genom bara för att komma till ön. Och ja. sen blir det ju liksom Benny Hill när liksom Lara Croft börjar springa undan alla liksom ja. gömde sig i skogen och grottan och i pappa. Ja. och allting. Men liksom, ja. Ja, jag sa i pappa, och, uh, there's so much in love you see. Det är inte äckligt, det är, det är ljuvligt och härligt. Uh, att liksom, och hela den här grejen ska att för i något så var det mycket pengar som lades fram. Och jag är säker för yeah. att med den här summan ska kunna gå och liksom, säga till någon random så här helikopter, att hej, skulle du kunna flyga mig till den här ön? Jag skulle börja titta lite. Och så flappar yeah. flappa, flappa. flappa. Okej, okay. äh, det verkar vara folk. Oj, de har vapen. Här verkar du vara slaven. Hej, kan vi flyga tillbaka? Okej, okay. flappa, flappa, flappa. Så går man mm. liksom till någon polisen. I don't know. Liksom, mm. Och liksom karatepolisen ja. och säger att det verkar nog vara nu som de håller på med olagligt här på ön och jag tänkte, hitta min fars, så ska vi göra någon far dit och arreste dem, de ja. är fast där som kommer ja. nerifrån, okej, okay. flappa, flappa, flappa ja. och sen en ja. credits Ja, men, men, men den, den där grejen där, att, att liksom de här problemen <laughs> Jo, men där kan man ju tänka sig då skulle det ju inte bli spännande på samma sätt Jo, och men och det är liksom, och, det, då, men det, då, men det, liksom den här logiken som de här fanns där överallt Jo yeah, men alltså nu ska jag det kunna är. säga att, det för att Lara Croft är liksom kvinna och hennes kläna förstånd kan inte, kan inte så räcka längre att oj, där är det liksom punkt där jag ska till rak linje här. att om det går någonting i vägen ska jag stånga det med mitt huvud men Antingen går det sönder eller så går jag sönder mm. men det är inte sant, det är, det är orättvist uh, manliga actionhjältar gör likadant det, liksom, mm. det finns bara en väg men det är ju som att säga att nu ska jag gå in till stan i jag behöver traversera, och här har vi ju nu då den här bron över år, men jag är på väg rakt här, så det märker ju helt sen att jag går över åren och Ja, år. yeah. det kan ni inte gå över, jag sjunker. Ner, men då vandrar jag på botten tills jag drunknar eller tills jag kommer upp på andra sidan. blub blub blub yeah. ja, Det är som att, there's a bridge. People yeah. use it. Ja, men, ja, so, Go! Jo, men igen, liksom, det, det här är en sak som jag tycker att vi de förklarar det helt bra i spelet. Men oh, jag har inte riktigt funderat riktigt långt när de gör de här ändringarna för den här filmen. Men det är just det, liksom, de har fucking ja. spelar där! När de vitt och förklarar vitt varför de inte fucking flyger dit eller någonting! Ja. Why ja. the fuck? Mm. Jag vet att ja. liksom, ingen... Alla tror att liksom biobesökare liksom så här, brrr, bara liksom rinner smägg ur munnen när vi tar oss här. Mm. Men liksom, for fuck, säg liksom... <laughs> Hur svårt är det? Det kan vara en throwaway mm. line. Att, oj, de här konstanta luftströmmarna gör det omöjligt att landa på ön. Det finns inget ja. ställe att landa på på ön. Som ja. Elektronik så blir scrambled och förstörd när man försöker fart i ön. Ja. Anything! Ja ja De har mm. till och med en scen där det fanns ett förstört plan i vattenfall som bara kraft måste i ur. Jo. Jo. Till och med taget där nästan, skulle det alla nästan, tiden nästan. allt som landar här går sönder eller någonting. Alltså, ja. Ja. Anything. Frame, ja, det var taget nästan frame for frame från det här spelet. Just ja. de där scenerna där hon klättrar på ett så här gammalt rostigt flygplansvrak uh, ovanför det där vattenfallet. Men... Liksom, och det var flera andra saker som också tog så där egentligen liksom just frame for frame från mm. det här spelet. Och det är jag är säker uh, på och alla Tomb yeah, Raider-nördar uh, är säkert hem Payday. Ja. Men det är bara, ja. så liksom, mm. bara så här alla actionfilmer liksom plastics bara cut away till så <laughs> ja, nu är vi här på Murder <laughs> Island. <laughs> ja, men titta ska jag över det här minfältet här. ja okay. mm. hör oh, oh, ja la la la la. Nej, vi exploderar. Mas, ja. but, men men där, fuck. Det är alltså två, två saker som jag tycker som störde mig uh, och, både i spelet och i den här filmen. Att det, det, att, det att hon gick så snabbt från att vara så att säga, ska vi säga en, en vanlig person. Mm. Nå, nu nu jag jag, jag har liksom sitt sitt tecken kring det där. Ja jag vet här äh, allt på mig ja. Ja. ja. Men men alltså att hon går från att vara en, en vanlig person med vad ska man säga uh, real world sensibilities. Well. Det ja, no, no, men alltså, vi, låt oss gå med det här nu. So, sure. disbelief här. Okay. Så, så att hon går till att sen plocka upp en pilbåge och i princip börjar då liksom skjuta människor. Jo, okay, uh... jo, de här människorna har vapen. De här människorna är inte på något sätt porträtterade som goda individer. Nej, det är det inte. Men, mm. men ändå så att säga, det där steget. I spelet så hade hon... I princip hon, hon, hon kände hon jättestor skuld när hon var tvungen att döda ett djur för att hon mm. behövde mat. Mm. Det, var, det var liksom en grej i spelet. Och mm. hon reagerar när hon dödade den första av fienderna. Mm. Ja, då, då, då, då, liksom, då, då fanns det en känslomässig liksom reaktion att här vad är det att göra? Mm. Men, men efter det så var det ju som att hon började liksom dekorera med, med hjärnsubstans. Nå, jag måste säga så, så hon liksom... hon, hon slakta människor till höger och vänster med pilar, skjutvapen, med, mm. med, med liksom, improviserade liksom, bomber och hon tände eld på människor och hon Vär, skuffade du... ner det med klippkanter. Och... Jo. Ja, så det är just det där, då, liksom, att efter den första grejen när liksom, det var en som på henne i skogen att ja. så då liksom lyckades hon ta liv av honom. Och sen jo, bara eskalära ja. det. Att, jag menar, ska jag komma ihåg att det här var nu en tjej som till så bara kanske någon vecka innan så kunde vinna en kickboxningsmatch mot en tjej i ja. ring. Men, men där Och, sa hon ju faktiskt där att hon lät ju den här andra vinna då. Men det kändes ju mer som att... <laughs> ja, ja, men det var ju en defens. kändes det mer som, det porträtterades på det sättet, det var mera hennes personlighet som... Som krävde att hon skulle säga på det sättet. Mm. Ja, ja Men jag menar, jag bara säger att liksom, det är ett väldigt litet steg, tycker jag. Att, eh, eller ett väldigt stort steg mellan att liksom, okej, okay, jag får stryk här i ringen. Okej, okay, nu är jag i djungeln och nu överfaller liksom, en tränad lägosålder. när jag lyckas ändå ta ut honom på något vis. Ja. Ingen mm. skuld, ingen liksom så här. Och sen... Ja. Sitt. Jag menar till och med liksom, den här uh, liksom Daniel Roos karaktär, liksom Lou och som den här yeah. väldigt språkbegående japanska kaptenen om hon tar med sig. Yeah. Så mm. till och med han och de här, de här killarna dödar faktiskt hans farsa. Yeah. Till och med mm. han så försöker han liksom, knocka ut liksom, de här yeah. när han kunde. Men Lara Croft var som att, okej, okay, liksom, arrow to throat, liksom, direkt. Ja. Man är som att, ja. du, liksom, du har nog liksom gått liksom full on psycho ganska fort mm. ja. men du, sen är det, som, det som är vissa scener helt fucking lucid och liksom som att, ja. till och med som arbetar med dem så här, nu kanske liksom så här amicably men att mm. att man bara ja. tycker ja. att mm. och jag ja. förstår där ja. liksom det lite pacing, men jag tycker som att jag skulle hundra gånger hellre ha haft liksom, kanske fem minuter av någon så här mental breakdown och katarsis än att liksom mm. det här är ändlöst, att ligga där och liksom tråna efter sin bästa pappa på någon bädd någonstans. Mm. Att det, är som, ja. det, det är just det här att liksom, det är de här små hoppen som gör ja. det väldigt svårt att relatera, parentäs, om man inte är mm. dum i huvudet, För att inte som vanliga människor som så där heller att, ja nu, ja, nu spelar lite Super Mario liksom, och liksom upps, nu krockar vi en bil. Uh, nu så råkar jag liksom den där gamla tanten. Ja, nästa gång man går ut på baren så bara liksom megakrittkombar man huvudet av folk som går i vägen för är liksom till saftkön. Att det, som det måste ju finnas någon sorts uppbyggnad. Ja. Om det ska komma någon payoff. Ja. Att, ja. Ja. Jag skulle nästan hellre vara då att hon var någon helt fucking psycho som bara liksom slåss i The London Underground och liksom och sen då blir det här stäget att gå jag skulle förmodligen kritisera det för att det är helt otrovärdigt där då. men det här mm. är en karaktär som att jag menar, jag vet att folk hakar upp sig på saker som hennes bröst men liksom att om vi faktiskt ser på någonting som betyder någonting att liksom den här karaktärens personlighet mm. hennes fucking drivkraft så att, att, att hitta hennes farsa ja. eller hoppas ja. hennes farsa läver, och att hitta hennes farsa ja men vitt och sitt där då i grottan att liksom ja. jag, jag menar, alltså jag förstår eftersom hon är Lara Croft och huvudprotagonisten så kan hon inte bara sitta där och ha mens liksom i några veckor, utan mm. hon måste ju gå och göra någonting och vad är det med naturligt ja. att göra något sin farsas bilbåga bara skjuta folk i strupen ja. men det är just det där som jag säger att liksom fast nu då av sitt goda hjärta I'm sure, så vill hon rädda de här random asiaterna som måste arbeta där ja. så känns det som ändå som att ja men du har aldrig varit i en sån här situation. Inte har du någon fucking träning för det här. Du har, din farsal lärde skjuta lite baga och du har gjort lite kickboxning. Ska du vitt och ta ut de här personerna med, som semi-automat mm. liksom, är där? What? som I det här kädet så är det ju svårt att börja relatera till den här karaktären för nu är en fucking jävla galning. Mm. <laughs> Nu vill vi ju dock föra fram att det här betyder ju, det är ju inte bara den här filmen som gör. Som har Nej, men, det, men jag sa ju det alltså, tidigare: liksom det här verkar ju vara standard för filmen och att plötsligt bara som. Uh, nu är det folk. Nu ja, uh, ska jag alltså, spränga och på ja. det här huset. Jaha. Ja. Uh, men, ja. men hela grejen var att du ska frimä på Du bara gått i affären och köpa det. Mm. Det finns alltid en som superenkel lösning. som... Mm som uteslutar massmord eller att man måste gå in i ja. liksom, grottorna av det tiotusen, lasrarna eller någonting. Att ja. det, som, det, all, det finns alltid en så, så uppenbar enklare väg ja. med liksom det material som filmmakarna själva har fucking Sen ja. då, liksom Det här nu så är det någonting som jag bara frågar i min stilla enfald. Ja. Så du föreläter efter din fascia, right? I fucking Japan mm -hmm. eller whatever. Och du har ju med en massa papper och shit. Va? Ja. Men typ ingen mobiltelefon. Ingen typ, laptop. typ Ingen walkie talkie. Alltså, Men, liksom... ingen, ingen satellittelefon. Ja. Och man är som... Uh, jaha. I spelet så förklaras det här. Ja. Och, och, och det, det är liksom... Uh, alltså jag, blir så, jag blir så sur varför kunde de inte ta och kopiera det där spelets Story? Eftersom det, det, det där, då skulle det inte finnas en, en flera av de här hålen. Visst skulle det finnas hål kvar där. Men, men vissa av de som skulle vara väldigt bra liksom lappade tack vare det här. Ja, men och, den här osten har ju så många hål att det i princip bara är luft. Att det är ja. ju som. Mm. Jag men igen, liksom. Alltså jag, jag börjar på mig så Jag tror snart, liksom det här är det enda jag kommer att säga över den där filmen. Men det här är en till film som bara liksom genererar att saker som händer. För det är som alla bara gör saker och liksom med den luddigaste liksom tanken bakom. Och att mm. Men de gör saker på ett sånt sätt som är det är som fucking så här logik att yeah. mm. ingenting fucking yeah. makes sense och igen en sån sort där of throwaway line bara som att oj nej det är skönk liksom mobiltelefonen, äh, fuck den funkar innan yeah. de försöker ringa eller någonting Till och med, yeah. det ska vara yeah. enkelt men nu bara sitter man där och som att när man är det en modern värld, är det en värld där folk inte har mob mobiltelefoner på hela ön så Ja, och bara liksom Wal Walton Goggins, den enda liksom, telefonen, liksom alltså, what, what the fuck is going on? ja. Mm. ja. Och, och det där, jag, jag tänkte vet inte, vill vi lägga lite tid på att diskutera liksom skådespelarprestationer i övrigt, men, men alltså, det andra saker som faktiskt stör mig, det störde mig med spelet och det stör mig med den här filmen. Mm. Filmens namn är Tomb Raider. Ja. Det, det, det för ju med sig vissa Vissa tankar, så att säga, om, om vad den här filmen skulle handla om. Men mm. jag tittar på klockan. Och det hade gått en och en halv timme av mm. den här två timmar långa filmen. Ja. Före klev in i en, vad som skulle kunna säga, vara då grottan som leder till Graven. denna liksom. Ja. Eller gravkammaren är väl specifikt? Ja, ja, precis. Mm. Ja, ja. Att, att det var liksom det, det jo, var, det var, så, ja, och, och samma sak var det i spelet, det mm. var väldigt lite fokus på just det som spelets namn för med sig jo, jo. men det är liksom det är ju det här som det blir i de här filmerna först hade forever att etablera fucking huvudkaraktären ja. Och det, hela det det är antingen helt fucking nonsens. men som så fucking alien Människor att man förstår vad de gör. Man bara får säga okej okay, men du är en Jävla empowered person då, som gör Saker. Mm. Och sen äntligen så Kommer de på sin path. Och sen Så börjar de slåss mot liksom huvudattarna Då som liksom mm. är där då, Bara i vägen. Bara så det ska bli Action då och visa. För liksom Det är ju det här och liksom Den här var liksom man i i liksom speldesign kallar för relativ power level att i något så kan huvudkaraktären inte råga ens på den svagaste av de här hejdukarna, men plötsligt blir de så fucking empowered att de själva liksom de med pilav båget tar ut massa med folk som har automatgevär och att mm. um, som att how liksom vad du grindar i skogen levelar du massivt upp här eller like, what's going on och att det make sense i spel för att liksom när du spelar själv så har du liksom sensen av att det är liksom min talang nu, det är liksom min skill som styr alla kraft här. Så att nu råjer jag på dem så här. Men liksom för den här karaktären, eftersom vi aldrig ser den här katarsisen eller liksom den här progressionen i karaktärsutveckling eller liksom i själva narrativen vad hon gör, som skulle få den här massiva förändringen att ske, så blir det bara jaha så du börjar plötsligt skjuta ur fingrarna ah, intressant mm. ja, men uh, okej okay, no, yeah, totally, jag, jag är helt med på det här och att mm. jag förstår det här kanske att de tar tid på scenen, då, att gå in i den här gravkammaren då för att mm. jag antar den här filmen då, handlar på att etablera nu då det här uh, loren då kring Lara Croft då, eller mm. så whatever the fuck she's doing man får ju indikationen mm. mot slutet att ah, nu blir hon liksom the då, eller någonting sen nästa film och så blir det en massa fucking doom raiding. Men mm. uh, alltså ja, jag har vet nu att liksom inte har det så mycket mer liksom att göra och att, jag tror att den största besvikelsen för mig är ändå att jag väntar mig alltid när man börjar med the death Empress eller någonting så tänker så ja mm. men kanske man åtminstone får se någon fucking fight med någon liksom zombie då, för det har ju en massa ja. sådana här believers and non-believers that throws his out yeah. there grej över det hela yeah. men sen då så bara nej det visar sig att hon har typ mega cancer istället Men yeah. det är som mm. fuck yeah. att det är som du har en riktig så här weak sauce plot med weak sauce karaktär och så en weak sauce fucking liksom ending om McGuffin att fuck mm. you att det är som yeah. och jag tror säkert att det är en sån där film där folk tror att de är jättesmart nu tror alla att det är en zombie eller någonting men det är det inte. Mm. Till och med så att ja. hon först öppnar ögonen. Och sen sitter upp. Och man riktigt sådär. Nej. Det var bara min hand hela tiden. <laughs> alltså man, oh you got me. Alltså, fuck. Almost shit my seat. Att. som. Jag, ja. Ja. som fucking höga fälliga ansikter. Fuck you. inte in, Jag liksom. Just det här, den, här, den här filmen och så hade inte, jag vet inte liksom vad klimaxen var. Ja. Yeah. Ja, ah, ärligt vad fucking var klimaxen när de gick in i gravkammaren, när den här zombie-aidsen började komma, när den kollapsade. Alltså, I don't know. Mm. Det finns som ingen... Jag, jag menar, de, de börjar ju tala om liksom så här pacing eller liksom tempo, rytm liksom i filmerna väldigt mm. ofta. så att pacing skulle vara någonting väldigt viktigt. Men ja. översättningen brukar alltid vara det ska hända saker hela tiden. Du ska inte hinna tänka. Nu, nu, mera saker. Nu, nu, fort, fort, snabbt, snabbt. Alltså, mm, ja. det, det är jättekul. Men, men alltså, vi är ju inte någon fucking greyhound-hund. Liksom, vi är ju tänkande förhoppningsvis individer. Som borde presenteras mm. med liksom en intellektuell utmaning. Annat än liksom ja. ögonfröjder. Och, att, ja. och det känns som bara att, liksom att om vi inte ser problematiken med någonting som karaktärerna gör. Om vi inte ser varför någonting, av det här är svårt för dem. Eller kräver eftertanke Eller det finns någon uh, konflikt. Så då blir ju lösningen väldigt irrelevant. Det, liksom den här payoffen kommer aldrig. Mm. det är riktigt exakt det av den filmen. Det händer saker i den. Antingen löses det direkt. Eller så är det ja. liksom... Eller så är det så. Jaha, noj, mm. tarkade, ja. men, det, mm. det, det löser i följande film. Så, så vi, vi kanske inte ska nu diskutera så mycket gällande liksom det, det, det hela för det, för det följande del har kommit ut. Okej. Okay. Uh, no, men du ville vill nämna karaktären lite snabbt. Någonting funderar på det borde vi, borde vi, det, vi göra nu. det. Ja, oh, no. sure. Um, vill du börja? Nå, no, uh, no, okej. Okay. No, jag, jag tänker att vi har redan gjort vår obligatoriska wire shout out här. Så so, vi kanske yeah. inte behöver nämna desto mer om, om Dominic West. So, Dominic so, West! So, yeah, yeah, <laughs> no. Som Richard, Richard Croft. Men jag tänkte på also, uh, Walton Goggins. Ja. Som spelade då Mathias Vogel. Alltså eh, i den här versionen så var han ju då en, en Lego-soldat. Mm. Egentligen som var enda mål var att han skulle komma tillbaka hem till sin familj. Mm. Mycket mer jordnära eh, motiv motivation eh, för karaktären än motsvarande i spelet där han var ledaren för en för en kult som ville väcka Himiko till liv på nytt och hade som tradition att de lura dit unga kvinnor för att testa att bränna upp deras kroppar och om de inte blev skadade av elden där på den där ön så då var det en då var det rätt ska vi säga kropp för att husera den här Himikos-själ Så Ja. Så, så liksom jag, jag tycker alltså Walton Goggins, jag uppskattar alltså Walton Goggins som, som skådespelare Ja han, han, äh, han medför en liten sån här, Liten sån här, uh, labilitet Tycker jag <laughs> I sina roller då. Det är någonting uh, i hans ögon och varande no, uh, alltså... alltså jag, jag tror att liksom, Walton Goggins är en sån här karaktär Som att han spelar ofta liksom lite oddball Ofta lite som ja. så här Mer antagonistiska karaktärer. Att, jag vet inte vad jag ska säga om hans förmoda labilitet, men uh, jag tror att det han tar med sig att han spelar alltid karaktärer uh, som de, de är ofta fulla av väldigt mycket fulla av så här joy de vivre. Uh, på sätt och ja. vis. Uh, de har alltid någonting att leva för och någonting att, som bara är upprymd över. Men de har samtidigt ja. som de så här mörker mm. som kan göra ja. dem liksom så här på gränsen till psykotiska. Och att jag tror ja. liksom den här karaktären är ganska bra exempel. Att nu ska jag inte säga att den här karaktären var särskilt tilltalande på något plan. Han var ju nog egentligen ja. bara, uh, skulle jag säga, en, en evil son of a bitch. Men jag förstod hans motivation. Vilket mycket mer mm. jag kan säga om de andra karaktärerna i den ja. filmen. Ja, Men han ville ha fucking hem. Ja. Jo, han ville få sitt arbete slut för att han kunde föra hem till sin familj. Och i och ja. för sig måste jag nog fylla i vissa tomrum där och till exempel. Men mm. om jag hade varit där i 20 år så börjar jag säga okej, okay, men seriously guys, fuck you. Ja. Att jag skulle ja. bara ringa efter helikoptern och säga hej, men nu när de kommer så bara och sig. Hey, okej, okay, men in afton får ja. vi hem, fuck you. Ja. Uh, men jag utgår från att liksom då, den här Trinity som sa Ivo eller någonting, då, mm. att han vet att, och vi vet redan att han har barn och staff. Ja. Och det är att han fick inte far innan det var färdigt. Om prinnit i Sade ja. så var det väl så då. Ja. Så jag var jag är nöjd som mig med det. Inte behöver de förklara allting. Men där kändes som att okay, de tomrum jag fyll, fyllde igen var ganska logiska. Ja. Mm. Uh, så att den karaktären, även om det liksom kanske var den bästa eller mest tilltalande karaktären där, bara av de, mm. liksom Walter Goggin, ska jag tänka mig en massa andra rollprestationer jag gjort som jag gillar mycket med att vara med tilltalande. Men yeah. jag förstod hans karaktär och jag tyckte ja. att han spelade den här karaktären exakt som den karaktären krävdes att spelas. Så att jag mm. kan inte säga någonting annat än att, oh, well done! Att, yeah. ja, En riktigt solid karaktär. Den, var, den gjorde exakt den skön och inte så mycket mer. Mm. Ja, mm. ja då det, det, är den, det var den prestationen jag kanske funderar på äh, mestadels alltså Alicia Vikander jag tyckte att det är helt, liksom, helt okej okay rollprestation jag, jag tänker som hon visuellt sett tycker att hon funkar som den här versionen av Lara Croft Jag tror det som jag det, har Det funkar för min del Jag tror jag som jag har problem med inte Alicia Vikander utan kanske mm. den här rollen hon spelar. Så jag tyckte ja. att, att den var alldeles för reaktiv. Jag tyckte att det var mm. liksom. Jag skulle vilja säga Lara Croft som kanske är mer kompetent. Uh, skulle vi säga Rollmodell nu då, säger man ens på svenska. Yeah. Uh, för, för det skulle säga unga kvinnor eller så här. Att hon skulle kunna vara väldigt bra sådär en powered karaktär. Men nu kändes yeah. det kändes som att det var mer att hon bara reagerade på allting. Och att plotten kom som vanligt till henne för att hon är protagonisten. Och att i något det så jag ska lära dig bara till liksom avancerad parkour och våldsspår. För att mm. om där måste man ju säga att de drog sig verkligen in från att liksom mesh her the fuck up. Så yeah. att, uh, och att jag menar om, du, om du tycker om att så liksom, unga, vackra kvinnor liksom får stryk så, well. This is definitely the movie for you. Men jag känner som att det fanns inte så mycket plan i hennes huvud. att Det var som bara ja. saker hände och då måste du reagera på det. Har du lyckats mm. väl lösa det för du är ju supersmart, I guess. Mm. Oh. Ja. Men liksom, gjorde hon dåligt skådespelarmässigt? Nej, inte ja. alls. Att Men, jag, nej, nej. Jag, jag tycker att serious. hon är kompetent, ung skådespelare och unga och ung, och inte hon så mycket yngre än oss. Men, men att eller jag, jag, jag säger det för jag vill låta nedlåtande, att oh she's so young utan, hon, är, hon, är, hon är skicklig. Men jag, jag ser fram emot kanske vad hon kan göra i andra filmer i, sin, i resten av sin karriär. Jag, jag ser inte den här filmen som nå definierande att Alltså, ja. det här är vad du kan så. Ja. Ja. Så. Men, men, men så här gällande liksom definierande roller mm. ja. så jag, jag tänkte bara att jag, jag vill åtminstone nämna här uh, att vem jag personligen ser att det är den ultimata Lara Croft du själv och, och, ja, ja förutom <laughs> mig själv framför spegeln ja. uh, uh, men, men alltså uh, Whisper pretty, uh, uh, hun... pretty girl! Whisper pretty girl! Och så rik också. <laughs> <laughs> alltså, uh, det, var, det var hon som spelade uh, by, by Lara Croft egentligen då under åren 1997-1998. Uh, och det är alltså Ronald Mitra. Jag har ingen aning om vem du talar om. Okej, okay, no, men alltså hon är brittisk där skådespelare, tidigare modell. Hon har varit med i en massa just TV-serier, mm. filmer, liknande. Och för mig så är hon för hon har en sån vis, jag tycker den här brittiska kyligheten. Mm. Jag tycker hon har hon har väldigt på något sätt, skarpa, skarpa drag. Mm. Annars, hon är, hon är säga, fysiskt sett så är hon, hon är mera uh, Alicia Vikander än vad hon är, uh, Angelina Jolie. Mm. Men, men, men för mig så utgör hon den, liksom, vad ska jag säga, den, uh, den personen som jag tycker bäst motsvarar min bild av Lara Croft. No, jag är inte så brydd där rent fysiskt så jag kan inte säga, jag får ingen bild nu yeah. av den här yeah. personen du beskriver. Säkert har jag sett henne och säkert har jag sett filmen men, men jag I, I can't say one way or the other. Yeah. Um, det enda som jag minns nu så Angelina Jolie och hon såg ju som yeah. Angelina Jolie. Jag tycker ja. om att ja. titta på Angelina Jolie men å andra sidan jag tycker ja. om att titta på Alicia Vikander så inte, inte, I don't know, I don't care really. Yeah. Uh, mm. Men om jag jämför nu, ska vi säga, Alicia Vikanders prestation med vad jag minns av Angelina Jolie i de här två yeah. tidigare filmerna. Mm. Ja. Uh, så var ju nog Alicia Vikander bättre. Uh, det, det håller jag helt med om. Det håller jag helt håller med om. Men det var ju lite för att det de gjorde henne inte fullständigt till en sån här Mary Sue-karaktär. Mm. Som det anser att alltså en som är bra, bäst på allting. Jo, jo. Att, att alltså, det var ju inte att, så, det, så det, fort, det, det, det var en stand som det som Oh, this from the Ming Dynasty, of course. <laughs> sådär. Ja, ja, precis. Det, för det där, det där var så påtagligt, tycker jag, i de här Angelina jolie Tomb Raider filmerna mm. jo, Men det var ju en ära. hon det på. Jo, men det var ju en annan ära av som så här kvinnlig, det, det där så empowerment på film. Och där var ju det att alla det. kvinnor på film då skulle vara liksom så här expert inom sitt professionella område. Att alla hade ja. dubbelprofessur, liksom typ ja. 25. Och dessutom ja. var de supersnygga fotomodeller som ja. kunde ha lite ja. kampsport. Ja. Att... Lite, lite, lite som, lite som äh. vår kära doktor. Ja, alltid kan man göra något <laughs> referens till doktor Martin Semper. Ja. den vad <laughs> bra han ska ha gjort den här filmen. <laughs> Oh god, yeah. Lara Croft, is this what you want to bring to Africa? Super zombie aids? You need to do oh, research. Sen när hon går i you need to go deep up! Eller kanske hon bara kommenterar åt farsan vad han ska göra med henne. Oh god, incest. No, Men, um, okej, okay, fine. Nu, jag tänker... Börja avrunda mm. det här. Yeah. Um, de här yeah. random hejdukarna som fanns där, jag vet inte vad jag ska säga om dem. Uh, who cares? Uh, de här London-människorna, mm. who cares? Um, yeah. Jag skulle kunna säga någonting om Nick Frost, som den här yeah. uh, Pantbutiksägaren yeah, och hans yeah. surmullafru. Yeah. Eller för Men... övrigt Christian uh, Scott Thomas, som uh, uh, Larracrafts uh, styrmor. Anna Miller, ja. men ja, yeah. alltså, jag tänkte tänkt säga något specifikt om henne men jag bara tänkte undan okay. de här och liksom att, men, ah, yes. Nick, liksom, Nick Frost och liksom Jamie Winston var liksom hans fru och var liksom comic relief yeah. Aha, yeah. Uh, yeah. och så fick de magera lite som brygga I guess in i franchise mot slutet av filmen eller något och Dual Wheel där yeah. in i framtiden yeah. um, <coughs> Christian Scott Thomas uh, mm. som då var huvud guy Kristin Scott, Thomas är en skicklig skådespelarinna. Jag tänker ja. inte säga mm. någonting dåligt om henne. Uh, den här rollen, det som jag gillar med den här rollen var det var subtil. Det var ingen som mm. lyste en sån stor strålkastare på henne som She's the bad guy. Utan det var liksom, hon var där. Hon gjorde inte så mycket. Hon var subtil. I liked it. Det, det är liksom en av de få grejer som jag gillar fallet. det kommer en Och Why wouldn't it? Money, money, money. Um, där hon uh, Daniel Wu um, Riktigt stark karaktär mm. yeah. uh, Som inte egentligen Fyllt så mycket funktion i den här filmen Tyckte jag mm. Om man är där för att Vi ska förhålla mm. det här då. Sen fanns det väl liksom Någon sån där väldigt lätt Will they, won't they Grej där. Men mm. eftersom mm. hon är Lara Croft så fokuserar hon är så fokusera på sin egen grej så att whatever. Mm. Men att yeah. det var ju han och liksom en kille där i London. Men att man måste ju ta att alla är olika intresserade av Lara Croft. Hon kan ju inte, yeah. mm. För annars kanske folk tror att hon är ful eller någonting och kan inte ha det. Vilket till sist lämnade Dominic West. Um, och att vad kan man säga om Dominic West? En, också en skicklig skådespelare. Uh, mm. Att det är ju roligt det är det att... ha det där unga, att i talat... den här rollen? No, jag jag tycker tvärtom. Jag tyckte liksom okay. att less is more. Att jag ska vara så mm. glad om de använder honom där i början av filmen och kanske någon flashback de gjorde. Yeah. Ja. Men sen allt när han var på där på ön och liksom man måste, yeah. som, man måste som bara typ släpa honom efter sig att rap. Han var don't do it. Don't open and or touch anything. Så är som att men Vitto, det är ju du som ska vara någon sorts expert här. Jag skulle förstå yeah. att om han ska öppna liksom, någon dörr eller om han ska läsa något russe. Men de var ju som bara där och som, be careful Laura. I love you Laura. I'm dying now Laura. I'm dead now Laura. I'm basically in the afterlife Laura. Love, love, love, love, love. Som att, okej, okay, Vitto, bara fart tillbaka till Baltimore nu och liksom läs brott. Liksom med din suveräna baltimore Baltimore accent Att liksom Dominic West, you filthy prostitute. Why, why you do this? Men uh, vad gäller Renskårds mm. prestation, yeah, I guess. Han gjorde bra. Jag skulle hundra gånger hellre säga på Jimmy McNulty, men ja, mm. uh, yeah, I guess man måste betala räkningarna på något sätt, så so. mm. whatever. Mm. Men liksom I swear to God, ett till liksom ämt ögonkast och de ska ligga med varann att fuck me, liksom det börjar bli som borderline creepy mellan de där två att, jag menar, herregud, hur mycket liksom, faderlig love kan man sätta in i en fucking film mm. Mm. ja, men uh, that's it för mig, mm. att, har du någonting att ja. säga om de här nej, jag skulle säga det här, det här var ju igen precis som filmer vi tidigare diskuterade, så var det här en film om, om familj Ja. Ja. Ja, familjen är bäst. Okej. Okay. Ja. ja. Ja, Så så liksom en en en en film man kanske ser det en gång. Men mm. det är det? Jag jag skulle säga se spela spelar spela spelet. Okej. okej, jag tänker göra en en en lite, jag tänker nämna en en uh, en karaktär i <coughs> i den här filmen. Bara för att no. Testa dig och känna ut dig inför vår massiva publik. Um, minns du där direkt i början av filmen? Så när ja. de var där i gymmet. Så hade Lara ja. Croft liksom en, en vän som hon satt och diskuterade där med. Ja. Mm. Jo. Um, <coughs> now, den här vännen, Sofie som spelades av Hannah John Kamen. Uh, okay. Var har du sett henne uh, nyligen? Mm. Kommer nog inte på faktiskt no. Okej, okay. okay, nu kommer de bli Nö. arg. Mm. Okej, okay. hon, hon spelar Finale Sandor i Ready Player One. Alltså den här evil uh, svarta tjejen som ska mörda alla. Really? Really? Jag reagerade, för att vi såg de här filmerna så nära ihop och där det där namnet hoppade ut i mig. Och sen måste jag bara kolla och ja, okej. Okay. Mm. Hon bara rockar och har varit med nu alltså, två stora filmer här. Alltså, ja yeah, damn, det, det, var, det var sant. Alltså det, det sa nu när jag, när jag kollar här på hennes på Hennes liksom filmografi nu. så. Ja, det som just stör mig, att jag inte, att jag inte märkte, men den, jag har aldrig varit bra på att identifiera röster. Men hon har ju gjort röstskådespel i, i, både, i både Dark Souls och Dark Souls 2. -an. Ja, jag tror nog att du skulle vara ganska skicklig om du skulle ta de rösterna och alla dig till den här skådespelen. Ja. Men hon har ju varit med i Game of Thrones. Ja. Hon har varit med i Black Mirror. <laughs> uh, framförallt, hon var med i ett av mina favoritavsnitt av den här Fifteen Million Merits. Just så. Mm. så Oj, misfits tydligen. Ah, ja. ja, men det är easily overlooked. Ja. Och, och, och Star Wars The Force Awakens. Vad hon är där då? Ja. Ah, ja. Men, okay, men... En, en väldigt liten roll. Inte kan jag minnas allt nära på så perfekt som man blir vilket är ganska långt från den här filmen men okej, okay, nu ska vi sluta då hemsöka den här gravkammaren till film och uh, hoppas att de kärper sig till nästa för vem vem försöker vilja ur då kommer det definitivt att bli nästa nu. ja mm. det kommer det nog och det där uh, i, i, i, i hoppas om att det inte blir allt så mycket gravkändning den gången jo Amen, jag har en stor förhoppning Vad du var no. I bröstet Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning Spoiler och spoiler varning. Nu är det slut